какъв ли да стана, се питам, да стана да стана голям, но и една знакова реплика. Мъжът има винаги право, той сам си е майка, баща и може спокойно да прави цял куп забранени неща. Това обаче когато не живеем в демокрация. Така започва пъсънта от Войната на таралежите, 1978, един прочут филм, музиката е на Кирил Цибулка, текста е на Мириана Башева. А, онази знакова в строфа за мъжа, който винаги има право, а може да бъде много сериозно успорена. А, той обаче винаги има право, когато няма отпор. Сега ще стане дума за отпора директно към темата ни днес в Деня на българското кино, който е свързан с първата прожекция на българана галант на Васил Гендов. Поглеждаме към друг познат филм. Този на политическата реалност, който опорито се превръща в сериал. Гост в студиото е директорката на Българската национална филмотека Антонио, Антония Ковачева. След силен, обществен и професионален натиск Министерството на културата отмени заповедта на министъра в Оставка за нейното освобождаване. А, то беше мотивирано формално с пенсионна възраст, взето на 7 януари, решение, което постави под въпрос стабилността на ключова културна институция и отприщи светкавичен протест и петиция на филмовата общност. Министерството даде заден в името на институционалната стабилност, както се изрази, защото когато институциите извършват безобразие, но няма обществен отпор, а, нещата са зле, обаче ако има такъв резултата не закъснява, като в доброто старо кино с хепи Енд, въпросът е дали щетите за културата остават единичен епизод или продължават като сериал в нашата действителност Все пак, хайде да видим изводите от този епизод, който приключи добре защото Министерството и служебният министр пак ще кажа дадоха заден Добър ден на Антония Ковачева. Здравейте. Директор на Българската национална филмотека от 2013 работи в филмотеката много по-давна. От 80-та. 80. 80 Била е редактор, старши експерт, киновед, главен редактор на Оманаха, кино и време, завеждаш международни връзки и от 2013-та всъщност ръководите институцията. Госпожо Ковачева, първо, нека да изчистим а, това какво се стовари на главата ви. и как Вие анализирате събитията преди и след това? Вие как научихте за началото на тази процедура по освобождаване? Ами ние, аз бях подготвена, ако трябва да бъда откровена, защото а, за, първо за годините, в които съм начала на тази институция, придобих вече някакъв инстинкт и усът какво се случва наоколо, защо се случва и как. А, освен това, в цялата филмова общност циркулираха най-различни слухове, които се потвърждаваха с времето. И това не ми дойде като неочаквано. Просто мислех, че когато този кабинет подаде оставка, ще се откажат от тези си намерения. Аз съм най-малкото човек, който може да говори за това, което се случи, защото не ме изненада и не ме шокира това освобождаване, за което психически бях готова. А реакцията след това? Трябва да ви кажа, че това, което се случи след това, Абсолютно ме изуми. Говорим за една подписка, говорим за отворени писма от различни вина, а, професионални е, да. организации в голямата филмова гилдия. А, говорим за подписи над хиляда събрани буквално за часове. А, как си го обяснявате? Знаете ли как си го обяснявам, смятам, че ние успяхме лека по лека в годините а, да направим филмотеката едно място, което се заслужава да бъде защитавано. Освен това в филмотеката дойдоха едни млади хора, които имат невероятна енергия. Те има цяла мрежа от колеги, от приятели, от сътрудници в кино, в фотография, в сценични изкуства. Всичкото това се разпростя за отрицателно време по различните мрежи, особено на младата генерация. Не бива да забравяме, първата реакция беше на Съюз на артистите, което просто... Не знам, аз все повече, повече се трогвам от това, което се случи. Съюза на артистите, Съюза на филомите различни професионални гилдия, критика, ги, да, вътре, да, да. А, но просто това говори за факта, че филмотеката вече е нещо, то винаги е било. Вече е нещо, което си заслужава да се защитава. Това е Не филмовата толкова. памет. Това да. е филмовата памет. Това е паметта, която имаме шанс да запазим и благодарение на дигитализацията. Ще стигнем до там, да. до тези проекти за дигитализация, които в, и в писмата четяхме огромното съмнение, че а, това е този апетитен пай, който а, се привижда като административно освоим, може би, от от, Имате предвид дигитализ... Дигитализационните парите за дигитализация. Позволете за, ми да се съмнявам, защото а, чувствителност към този проблем нямаше. В, Ах, тази, в тази да. гарнитура на Министерство на културата. В този, това е един мега проект, в който и Българско национално радио участва, и Българска телеграфна агенция, БНТ, Държавна агенция, архива. това е един огромен проект. Ма естествено, това е документното Мисле, наследство на страната. Да някъде да. на там в който всичкото това нещо, което ние правим по този проект, трябва да се качи на една платформа държавна, в държавен облак, от която да има свободен достъп до повече от, повечето от нещата, които нямат, разбира се, авторски права и са защитени. Така че това е един мегапроект, в който Министерството на културата е водещия партньор. Той колко с... водещ е реално той? Ами, в смисъл, разбират а... ли от този огромен процес и тази огромна ами, отговорност? Този проект първо се развива в а, течение на няколко кабинета. Така че а, винаги е имало сапорт от страна на Министерството. Важно е това. Много е тежък проекта. Сега тук вече някак си потънаха нещата, но според мене а, интересът към филмотеката беше от друго естество. От какво? Имоците на филмотеката. А с ние имаме едни 27 а, декара общо в Бояна а, и аз в последствие научавам сега, че и преди имало интереси към тези а, парцели наши, които са ни хранилищата, обаче те са били парирани още на ниво политически кабинет на Министерството. Имало и преди такива а, апетити. Тоест, допускате, че един такъв важен пост като директор на филмотеката, ако бъде заеман от, образно казано, от нашия човек за съответното политическо ръководство, може да доведе до употреба на, на тези имоти. Ами вижте, за аз разчитам тази ситуация така. Тук не става въпрос, въпреки че такива неща се казаха за мене, че аз просто в къщи искам да ми пустила червен килим за това ходя. Ще се, разбира се. А, директорът е ключа. Ключето към цялата тази, към цялата тази, как да кажа, дворец, замък или не знам какво, в който има хиляда неща. И, а и ако е зависим, ако е алчен сам по себе си, а, ако е некъдърен, да е Послушен. Достатъчно е да, да е послушен. А, освен това, самия начин, по който се направи цялата работа, има си процедура. Обявява се конкурс. Обикновено този аз съм се явявала два пъти на конкурс. Това се прави. Айде, може, не винаги се успява веднага, защото а, има и много други институти, които трябва да се обявят конкурс. Месец, два, три, след като ти изтече мандата, обявете конкурс. Точно така. Те ни обявяват 10 месеца на конкурс, защото не са намерили както в тази държава винаги всичко излиза по един или друг начин. Още не са намерили човек. Въпросният послушен човек. А, официалният мотив за уволнението ви е навършена пенсионна възраст, но според а, много а, служители а и от цялата филмова гилдия чуваме, че това е формален повод а, за какво е нужно кабинет в оставка да извършва уволнение а, и да предприема подобен ход, вместо да обяви конкурс? Еми аз мисля, че това е риторичен въпрос. Първо. Второ, когато а, всички директори на институти, които дори да имаме намерение да се явяваме на следващи конкурси, няма значение на културни институти, се приназначават моментално до конкурс. Тоест ти си временно изпълняваш. Mm -hmm. Няма логика един временно изпълняващ да не се обявява конкурс 10 месеца и този временно изпълняващ да бъде заменен с друг временно изпълняващ. Временно. временно изпълняващ. Освен това има нещо друго, което широката общественост, както и е ние вече в тези интриги сме обръгнали. Ние може да сме в оставка. Обаче, напускайки позициите, които имаме, ние оставяме своите хора. тоест оставяме а, нашите хора на места, които ще са ни важни по някакви други причини. Има и нещо друго. Ние виждаме, че България се управлява а, в ключови сектори от временно изпълняващи длъжността а, от прокуратурата до българската национална телевизия или там, както и да се нарича а, този особен мандат на генералния директор, а, който не е избран с конкурс, но е, е генералния директор де-факто. И не само. А, говорим и за висшия съвет. Тоест, имаме много места в държавното управление, където на практика няма титуляри, а има особено функциониращи изпълняващи длъжността. Но това също прилича на риторичен въпрос, като че ли освен ако не води наистина до сериозно замисляне, а всъщност киното ни дава възможност да се замисляме над сериозните проблеми на обществата. Мене някакси ще ми позволите тук да не се съгласим напълно, защото филмотеката е особено място, което е извън, както предишния директор Пламен Масларов казваше, за филмотеката няма добри и лоши филми. Всички филми са еднакво ценни. По същия начин, за филмотеката няма добри и лоши партньори, хора, среда и така нататък. А смисъла на филмотеката е да премине през времето, независимо какво е то, да съхрани всичкото това, което е в нея, независимо какво се случва, за да го предаде напред в другите, в другите поколение. Тоест, а, в контекста на това, кой колко е временен, не ми се влиза в, в, в, тази, в този контекст. Разбирате ли? Това е различно. Разбирам. Плюс това, наистина, говорим за а, филмов архив. Говорим за архив на страната ни през документално кино, игрално кино, защото игралното кино също е документ. Mm -hmm. а, и а, искам, наистина, да, да отидем и в тази посока. А, какво се случи с филмотеката в годините, в които вие управлявахте, филмотеката и виждаме и плодовете, включително в тази програма, която днес ще бъде да, достъпна е в кино отдел. Едно днес. ключово кино. Две езотовки. неща си мислех, че непременно държа да кажа, като дойда при вас. Първо, а, не е вярно, че предишните директори на. Аз съм от 80-та година. А, като директор на филмотеката, а, аз смених 13 министъра. За 13 години, 13 министра, не броим повторенията. Но всеки един от директорите на филмотеката преди мене е направил по нещо. А, това, че филмотеката беше в не особено завидно състояние, се дължи на различни обстоятелства, на кризите в държавата, но всеки мога поименно да кажа, всеки директор от 80-та до 80-та какво е успял да направи за филмотеката. Не е имало директор, който да неглижира филмотеката и да не се опита да направи нещо, което е важно. Ама е защото са имали все пак и шанса а, да а, управляват процесите в по-дълъг период от време отколкото министрите Служебните а, ми, министри, да, и... министрите в оставки, сменящите са министри Защото ако, представете си, ако винаги напрес... Ето, ние влизаме в парламентарна вратележка всяко правителство да си назначава Своя си човек за И директор. въпреки това, и второто И наистина, аз тук мога да говоря с часове Не съм имала от тези 13 политически mm -hmm. кабинети В министерството случай, в който някой да се опитва да попречи не съм имала. мала. Точно обратно. Тай Боже така да а, всеки министр, с изключение на последния случай, който беше за мен неясно. Тоест ясна история, но, но за това не може да се говори, някак си не става да се говори. Но край на святка, там но... има happy end смисъл, усъзнаха грешката че и даха на министерството, а, с най-различни министри сме общували, никога не ми е била затварена вратата точно обратното. А, всеки един от министрите, които са били до момента, е помагал на филмотека когато е трябвало. Чест ви прави, че го признавате и че го споделяте. Кажете, да кажете ни сега а, какво да очакваме днес. Деня да е ключов. 13-ти. Е много красив първо. А... Очакваме за нас специални ни съкровища, защото нямате да представа какво удоволствие, когато си гледал едни филми години, все по-исхабени ленти, все по-... И сега изведнъж да ги видиш в едно прекрасно състояние и петте филма са... Прекрасни, много зрителски и много качествени. Слънцето и сянката на, Валери, на Рангел Вълчанов по Валери Петров. Вълчицата пак на Рангел Вълчанов. Отклонение. Крадеца на праскови. И какво пропускам? И понеделник сутрин. Просто а, каня хората да си доставят това удоволствие да видят ини филми, които са на абсолютно европейско равнище. Още когато са били създадени от 6 години. Uh, това е едно удоволствие, което им го обещавам. И то на едно ключово място като кино Одеон, което е знаково uh, за филмовата гилдия. Една гилдия, която не бива да бъде подсенявана в нейният, как да кажа, uh, обществен и реактивен потенциал. Уникални хора, да. Просто не мога да повярвам. <laughs> благодаря ви. И аз благодаря. Антония Ковачева случаят с опита за уволнението и бързото и връщане на директорския пост на фона на Деня на българското кино. Което поставя под въпрос а, един голям въпрос всъщност за баланса между политически решения и професионална институционална независимост на културните ни институции и то в а, днешния ден, 13 януари, когато през 1915 година филмът Българан е галант, е всъщност първата прожекция на първи български игрален филм. А, как да завършим а, този разговор. Българант, българан е не винаги галант, понякога е тиран, но за кратко, ако говорим за реактивната българска филмова общност. Нека да вярваме в изкуството, в изкуството всичко е възможно. И хепиенда дори. Антония Ковачева, благодаря ви.